במדבר, פרק ל"ו. ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מכיר בן מנשה, ממשפחות בני יוסף, וידברו לפני משה ולפני הנשיאים, ראשי אבות לבני ישראל. ויאמרו, את אדוני ציווה אדוני לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל, ואדוני צווה וה' לתת את נחלת צלפחד אחינו לבנותיו. והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים, ונגרעה נחלתן מנחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומגורל נחלתנו ייגרע. ואם יהיה היובל לבני ישראל, ונוספה נחלתן על נחלת המתה אשר תהיינה להם, ומנחלת מתה אבותינו ייגרע נחלתן. ויצב משה את בני ישראל על פי אדוני לאמור. כן מטה בני יוסף דוברים. זה הדבר אשר ציווה אדוני לבנות צלופחד לאמור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מתה אביהם תהיינה לנשים. ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל, לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו. ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בנות צלופחד. ותהיינה מחלה תרצה וחוגלה, ומילכה ונועה. בנות צלופחד, לבני דודיהן, לנשים. ממשפחות בני מנשה, בן יוסף, היו לנשים, ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה אל בני ישראל, בערבות מואב, על ירדן ירחו.